Dekat sini kuliah Selebih dulu Kita memanjatkan kesyukuran Kedera Allah SWT di mana Dengan limpah dan kurnianya Pada pagi ini Dipertemukan kita sekali lagi Dan dapat sama-sama Kita menyambung Kuliah subuh Moga-moga pertemuan kita Dan kuliah kita insya Allah akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik adapun pada pagi ini insyaallah kita menyambung tafsir surah Luqman ayat yang keempatnya Firman Allah taala. Aku uz billahi minasyaitanir rajim. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم الموفقون ومن الناس من يفتري له الحديث اذ بالله ان سبيل الله بغير علم ويصدقها قدوا ulaika lahum adabum muhin wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'annam yasma'a ka'annam yasma'ha ka'anna ka fi uzayhi wa qara alim ayat 4 ayat 7 maksudnya Orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, Dan mereka meyakini akhirat. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan petunjuk dari Tuhan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia, ada orang membelikan perkataan yang tidak berguna. Untuk menyesatkan dari jalan Allah. Tanpa pengetahuan dan menjadikannya sebagai olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang hinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seolah-olah pada kedua telinganya ada terdapat sumbatkan. gembira kalah dia dengan azab yang pedih. Baik kita sambung ke muslimi dan muslimah perlian pada pagi ini. Surah Luqman ayat yang keempat. Permalubahu ta'ala. Allazina yukimuna solata wa yu'tuna zakat. Orang-orang yang menjadikan solat. Dan juga menunaikan zakat. bil akhirati. Dan mereka itu dengan hari akhirat mereka meyakininya wa hum wa hum lil akhiratihum yuqinun dal mereka dengan hari akhirat itu mereka meyakininya baik ulaiika ala hudami rabbihim wa ulaiika humul muflihun merekaitulah di atas dasar petunjuk daripada tuhan dan mereka itulah di kalangan orang-orang yang beruntung baik Ayat yang keempat ini kaum muslimin dan muslimat kalian menceritakan sifat-sifat orang yang mendapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Yang pertama, allazina yuqimuna as-salat. Orang-orang yang mendirikan salat Itu sifat yang pertama. Baik, kaum muslimin dan muslimat kalian Sebutan mendirikan solat Di dalam ayat ini Adakah maknanya Mendirikan solat seperti rutin yang ada Ataupun solat yang ada kualiti Di sini terpaksa dirojok kepada ayat yang lain Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala menyebut Kada'aflah Al-Mu'minun Al-lazina fi salatihim telah ha. beruntunglah orang-orang pada -orang, afdahl mu'minun telah berjaya atau beruntunglah orang-orang yang beriman yang mana kaum muslim orang beriman seuntung al-lazina fi fadatihim khas'i'un iaitu mereka yang dalam semayam mereka ada khusyuk tapi kaum muslimi dan muslimah liat, kalau mendirikan semayam tetapi tidak ada kekhusyukkan Adakah berjaya? Habis ini menjadi tanda tanda ha, Sebabnya orang yang beruntung disebut dalam ayat Al-lazina yuqimunah sholat Iaitu mereka mendirikan solat. Mendirikan solat ni nak tahu terjemahan dia Kita rojok kepada ayat yang lain Kalau tuan-tuan kamu aa, beli satu buku Bukan satu buku Buku tu dia kecil Satu kitab papir yang dikarak oleh al Muhammad Amin As-Syikhi nama kitab dia adalah Adwa Ul-Bayan kita Adwa Ul-Bayan ni kalau muslimin dan muslimat kalian yang dikarak oleh al Muhammad Amin As-Syikhi yang mana mentafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran Aa, maksudnya ayat Quran yang Allah Taala permankan ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain iaitu ditali melali. Ada pun Ibnu Katsir yang ada di pasai ni dia tafsir ayat Quran dia tafsirkan dengan, dengan hadis Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah ha, tafsir itu bagus, Adwaul Bayan nama dia. Tetapi sayangnya tafsir itu tak sempat dihabiskan habiskan. Lima sampai 16 juz saja pengarang kitabnya meninggal, meninggal dulu. Sekarang dia sambung oleh cucunya. Ah ha? seorang ulama yang cukup terkenal ha, di Taudiyah di Madinah. Al Sheikh Mama Amin Aziz. Jadi dia menerangkan disebut dalam Al Quran orang yang beruntung Allah dinafikin salat mereka mendirikan solat. Dan solat macam mana? Disebut dalam ayat yang lain. Itu kepada aslahul mukminun Allah dinafikin solat yang Yaitu ketulang dahi orang-orang yang beriman. Di mana dalam semaya mereka itu yaitu orang yang khusyuk. sini dah kan apakah makna khusyuk Apakah makna khusyuk maka di kalangan para ulama di kalangan mufassirin dan ahli bahasa menyebutkan semayamnya khusyuk ni kamu sini dah muslimat kalian yaitu mereka yang tidak memasukkan urusan dunianya di dalam solatnya hanya tulus niati Allah taala ini khusyuk dan seterusnya al Imam Al-Wazali R.A.W Mengatakan khusyuk Ialah hati dan perbuatan mereka Setap ha? Hati dan mereka Hati dan perbuatan mereka itu Setap Berkata hati ya? ha, Tapi Imam al juga mengatakan Bermulanya khusyuk dengan solat Berpucing daripada hati ha? Mula-mula khusyuk dengan solat ini Berpucing daripada hati tetapi kalau muslim dan muslimat kalian boleh ha, bersambung sambunglah. Jadi bagaimana zamannya hati nak khusyuk. Hati nak khusyuk bagaimana? Ah, ha, dia berkaitan berkaitan dengan darah daging dan ha, hati. Kalau sekadar orang kaum muslim dan muslimat kalian memberikan motivasi atau ketah kerja, nak rosak semayang ni kena kena faham makna apa yang dibaca itu orang kata katmu sini pembantu saja pembantu saja tapi khusyuknya sebenarnya ira'ati maka hati itu kena jaga lah atas sebab dalam hadis ada menyebut ha? apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi al-qalb mudghah idha salat salat kullu wa idha fasadat fasada kullu ala wa hiya al-qalb dia ingat dalam tubuh badan manusia ada seketul daging bila baik masuk baik ya mak rasa-rasa dia iaitu ada merupakan hati asy sebabnya kita ambil satu dalil ya seorang sahabat nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Waqqas aku tak kenal di antara al athara tu mubasharah bil zalla Iaitu seorang sahabat yang mana digami oleh Allah SWT Suga hidup mati-mati Mati-mati dihidup pun Dijamikan suga lah Gami Dan terkenal di kalangan para sahabat Seorang lelaki rejula Mustajab berda'wah Seorang lelaki yang dua dia Sangat dimustajab oleh Allah SWT Sambil wakaf Tapi kalau sini Sambil wakaf pernah bertanya Bagi Nabi SAW Ya Rasulullah bagaimana aku nak khusus bagaimana doa aku nak mustajab bagaimana ibadah aku nak sempurna ah dia tanya lalu akhirnya kamu kata nabi bersabda dengan cara ikak apa dia atib mata ha, anaka taqum mutajaab dengan ah nabi boleh kami kata katakan yaa ka kamu nak khusus doa nak mustajab afide mat'anaka fa'ilukan bahuskan makanan kamu taqulu sayada ja'wa nasai du'a qamu akadriman dari maksud bagus di sini al-imamun nawawi mensyarahkannya bila bagus bila makan benda yang halal dan dinafikan dengan subah dan haram itu maksudnya subah dan haram ditinggalkan Ayat itu bau datang kok oson oh bertanya kamu sini kalau benda yang masuk dalam tubuh badan kita ni ada inci syubhah ana'udzu billahi min haram dia tak pernah datang kekok kerucukan itu yang pertama dalam bait dia macam tepat Nabi sallallahu alaihi wasallam iza fasada fasada بكل bait wa iza fasada fasada بكل ala al ya itu yang pertama ya Lepas itu Nabi kata, "Wahdi nasi Muhammad bin Jami diri aku, kata Nabi san di tangan Allah subhanahu wa taala. Innal Abda, layak untuk lukman tan haram di jauh. Ma'at kabul Allah min arba'in yama, wa ainuma abdu Nabi telah nu min sultin fanar awalabi. Innal Abda, jangan seorang ber. Dayak di puluk mata memasukkan satu suap benda yang haram di si jauh di si, dalam kubur. Yeah. Maaf tak kabul Allah. Allah Taala tak akan amalan dia ya. arba'in najuma, iaitu empat puluh hari. Bagaimana ini nak usah? Suap saja. Ini bukan suap banyak suap. Betul. Ha. kalau nak tahu banyak suap sebelum ulu tengahnya. Awalan ulu apa bulu flano, betul. Abang ya. ha, nak ha, tua, comel. Ah, Tak tak malu nak cakap, tak malu. Kalau tuan-tuan berkemenangan pada kali ini kita akan beri 30 juta. Astagfirullahaladzim. Tak malu, Nak cakap, betul. Ah, ha. tapi nak kata orang tengah rasuah, wujud dia pula semua so buat rasuah, betul. Begini dat beri tidur. Ah, malam tadi suku ebak pemuslim dan muslim akal. Salah ada nwarai. Ah, baik. Habis itu, tadi situ lu cargo nanti tak, tak ada takdir. Okey. Ah. Inna al-habda al-aklu min al-haram, ba'atku ya masukkan sesuatu makan haram dan tubuh badan dia, ma yakbalu Allah. Allah Taala tak terima 40 yauma, 40 hari. 40 hari telah tidak diangkatkan amalan. Bukan tak tak, tak, tak diangkatkan ha? amalan. Aizuma abdin nabata lahum tuhatil bannar awladik. Ah. Ha? Bermakna hamba yang mana hidup bubadan daging dia dengan benda haram api neraka lebih aula padanya. Ha? Ah jadi kau muslim yang muslim jelal nafsnya solat ni bukan hanya ha? hati dan hati kaum muslim nak nak menjadikan khusyuk sudah tentulah ha, dia ambil kira apa yang kaum muslimin dan muslimat kalian ha, yang jadi darah daging. Ha, right. baik. Bukan kesaja kamu. Kalau buat makanan Bukan kalau buat makanan saya ambil buat lain. Al Imam Syafiie pernah mengadu kepada Gurunya yang bernama Wahai, Gawai masa ini bernama Wahai. Sakkau ila Wahai in tu al Hadi. kami. Aku telah mengadu kepada guruku bernama Wahai tentang tu al Hadi. Tetapi gurunya anak-anak ha. sejak kini masa ini mengapa Quran dah nya pati. Dia tapi buruk lagi, ingatan dia. Dia kata begitu. Maka qala waqa'i, maka qala waqa'i. Maka berkata lawaqi, tarqul ma'akh. Tinggalkan perkara-perkara yang boak sia. Itu dia antara pokok tahat hati. Baik, alladziina yuqiimuna salat. Orang yang mendirikan solatnya. Nak tahu solatnya ada khusyuk tak ada khusyuk? Ha ah, ni dia. Ataupun solat itu yang ada kualiti Atau solatnya boleh kita berjaya Dia mudah dikongsi macam-macam Saya bahasnya dalam tafsir Muhammad Amir Asyad Kiti, dia kata Benda solat ni yang Allah Taala kata sebagai orang berjaya Dia boleh tengok Ha? Tengoknya ialah Asyik dari perbuatan Apa kata perbuatannya? Disebut dalam ayat Quran lain, ayatnya biasa Orang dengar, iaitu Inna solata ya khassanha al-fakhd wa al Sesungguhnya solat itu ha, mencegah daripada buatkan keji dan mu muka Kalau misalnya kau muslim, orang itu solat, dengan adanya solat itu itu muka dan keji dia tak buat. Ha, maksudnya itulah dikatakan solat yang berjaya atau solat yang ada kaum ada kualiti. Tapi kalau misalnya solat solat juga Bukar buat juga ha, Nampaklah tak ada kualiti Sebabnya Quran ini tetap bersama Ayat Quran yang lain ha, Baik Habis, ya? Satu Itu sebabnya kaum muslimi dan muslimat kalian Sudah tentu Dalam bak solat Kita dilarang Di dalam islam kaum muslimi dan muslimat kalian Dalam bak-bak ibadat Apalagi solat kaum muslim dan muslimat kalian tak boleh kita ni ikut kemudahan. Tak boleh kita ni menjeda ibadat ikut selera hati atau ikut orang itu atau ikut orang wanita. Tidak, sesuai dalam Quran. Ya. Atau daripadahulu dalam bacaan. Nabi kata salukana rahim sumoni usuli kata Nabi. Ah, ha? sembayangkanlah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembayan. Ah, ha, berbanding. Jadi tak suruh ikut bagaimana usah mayat Semua tanya bahagia Kuzu'anni mana sikakum Kuzu'anni mana sikakum Ambilah Nabi kata ambillah daripada Daripada ku Mana sikakum Bagaimana mengerjakan hak? haji? haji Kuzu'anni mana sikakum Ambilah daripada aku Bagaimana untuk mengerjakan haji Menggerjakan ibadah haji ambil daripada al-qur'an kamu nak mujhe kepada hadika tapi ikut jadi ikut kamu musim dan musim akak ah nji itu pun selai kepada ah ini kamu bukan saya kadang-kadang ada bab orang kalau dia mengajar atau buat tim motivasi ola kadang-kadang tidak satu ada keistihapan atau kelebihan ini Atas percakapan yang di ruang ha, Tak perlu dengar ke Contoh ha, Kita solat ha, Kalau tu sem semayang saya Abu Hanifah macam ni Semayang cari Imam Smei macam ni Semayang cari Imam Malik Begini Semayang cari apa lagi? Imam Mak begini Sedap dengar ke tu Kadang-kadang Semayang cari Nabi ni. Ha, Ini dia jawab apa lagi nak jaga mana? Mana berbeza? Kita bercerita Atau beritahu kepada orang ramai. Semua yang cara aliran mazhab Masingka, ada direct sahaja. Bisa lebih wajas. Siapa nak dikata selalu? Karena apa yang berlaku kamu, sebagaimana kamu berikan aku semuanya. Apa lagi? yang cugoknya kamu tu. Okay, saya ambik satu bah la yang. Satu hari ya, Ibnu Umar washiyullahu adu ma, dia bertanya kepada Abu Hurairah sebabnya pada pemukaan kota Mekah, pemukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda masuk dalam kabok, baginda masuk dalam dalam kabok, itu riwayat. Tapi karena kerja Umrah mengejarkan ha, aji, Nabi tak masuk dalam kaabah. Setelah mana pembukaan kota Mekah dapat tawar Mekah, maka Nabi pun masuk dalam kaabah. Bila masuk dalam kaabah, kaum muslimin rasulullah melayang di dalam kaabah. Ha. Lepas melayang tu kaum muslimin mesti macam ni. Ibnu Umar ni dia tak masuk dalam kaabah lepas itu ya apa yang berlaku dia tanya abaq quraira ya abaq quraira ketika mana nabi masuk dalam kaagoh tu nabi sembang dekat tiang mana ha tanya dekat tiang lagi ha dia masuk di tempat nabi solat dekat tiang anime tu pasal begitu dia orang kata kamu nak ikut saja nabi ha mana dulu satu ya. riwayat yang lain tu saya bila sampai di Madinah, Ibnu Umar setelah makna wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia perlu ke Madinah. Madinah sudah berkembang mati. Tiba-tiba Ibnu Umar diikat di satu tiang, satu pokok tiang. Sedangkan jauh lagi di permukiman Madinah. Orang bertanya kepada Ibnu Umar. "Kenapa kau kat? Kenapa engkau ikat unta di tiang ni? Di tempat ni?" kenapa perlu cepat lain dekat dengan Nabi kata ibnu ulah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ai tak untu pergi kamu jadi muslim ada tak ha bayar ke kita nak tukar kamu sini solat cara nabi SAW alaihi bukan kafi tidak sah sah tapi secara sama ada sunatnya atau yang wajib kamu sini tak sah ada buat nabi kata selulu kama raai itu tapi kita ni kaum Sunni dalam fikrah kedalam ialah wallahu wa alam masyarakat tidak terlar aku bila kaum Sunni dah mesti cerita tentang hadis orang kata gedung gedang dah kata orang adik ni cerita banyak dah kaum Sunni nazir solah masyarakat kita paham lain pula betul kalau tak semayang gini ah ini ada hadis dia kata, ini ala wahabiyah. Tak kena lah betul. Ini satu pemikiran yang dirasa ulhamsi. Saya kata begitu, kau muslimi dan muslimat kalian. Ha. Walaupun kita tak nak mengatakan kamu muslimi dan muslimat kalian. Eh, benda itu adalah, orang kata, peru'iyah. Bukan peru'iyah benda itu kau muslimat. Bukan peru'iyah. Sebab Nabi kata, ikutlah dalam mana aku solat. Bagaimana? Kamu nampak aku solat. Bukan cara kaum muslimin dan muslimat kalian benda tu peru'iyah tak peru'iyah. Benda ni? Kalau kita buat peru'iyah tak peru'iyah ni, kau muslim dan muslimat kalian. Yang peliknya, kalau buat agama ni peru'iyah. Kalau buat lain peru tak peru'iyah. di Misalnya ada kau muslim. Kalau aku pilih lah. Ha? Kalau nak pergi ke Kuantan. Ada empat buah kaitan. Tantia satu. Bolboa satu. BM satu. Mesatu. Mana nak naik? Mana nak naik? Naik kancing? Ah, tak nak Ada, ada peru iya tu Kok mana naik? Bo, sampai ke pantai je Tapi sudah tentulah lah Jangan lihat orang mana? Itu fikir sendiri ha, Jangan lihat dulu Baik right. Berikan solat Tapi kita ni boleh tengok ya Solat ni kau mulai sini Dah muslimat ke Sama Nak cari orang beruntung Berikan solat Solat dia di polisi Yang kedua Ah yang kedua. Nak saya beruntung ni boleh kamu atau tidak? Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam khubbi ba'ilayya min ad-dunya. Ya aku kasih daripada dunia ada tiga dalam dia. <tuh> Al-sa'u wa as-sabu wa ja'ilat kurrat a'yn fi yang aku kasi dari dunia nak ditayang ke dunia yang pertama al ansa perempuan yang kedua athib minyak wangi yang ketiga ha yang ketiga ni la wa idha tadhkurta a'yun fi salat dan aku ni jadi ketenangan menjadikan kurata a'yun menjadikan penenang jiwa sedak masa aku dan solat bila aku berisak bila aku payah dan bila aku lati gerik apa nak kelopak yang menyenangkan aku ialah solat wajh ila qurata yunuf fi si solat dan aku jadikan sembahyang itu sebagai penenang jiwa dan markah amin ya ajar ah, politik ah tapi payah ya ada ke sedar dapat kamu sendiri ketenangan jiwa dalam solat ataupun bila di dia tak ada ketenangan jiwa kita solat ada akan ah, ada insyaallah masuk dalam ayat ni alladzi ah, yuqimuna solat Ha. Doq tak masuk ke momen ni. Kadang-kadang solat tu tenang bukan tenang jiwa, selagut jiwa. Kena imam baca panjang lagi, lagi terus baca Allah macam mana nak dapat kategori dia? Ha. Akil. Okay. Ada satu hadis itu macam semalam timbat setiap kali menengok dekat ibu kau Kalau baik di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si pula itu di Kuba dia jadi Imam Kuda Kuba. Kalau dia semayang ya Rasulullah baca pendek sana, dibacul wah, so, sahabat si baca wah, para sahabat mengadu, buat pendek sana, Allah beda beda. Ada, ada sahabat orang yang baca panjang Ada, baca panjang tu ada sebab Dia baca banyaknya. ni Kulwallah ni ya Rasulullah maksudnya Ikhlas je Para makmum Itu mengadu pada Nabi Lalu Nabi baca Panggil sebulan tersebut sebut Yamin Melikubah Nabi tanya, kenapa kau baca Kulwallah Kenapa? Sebab makmum protes Baca, orang kata sangat Allah para sahabat tu protek, kemungkinan mesti kalian Zaman sekarang imam baca panjang, bukannya banyak. Karena tak sampai selai pun, protek dia kemungkinan mesti Kalau imam baca inna apa inakul Alhamdulillah, imam itu fakihun, iman tu dia alim tungguk. Betul tak? Hahaha, Jadi Rasulullah tanya sama itu. Kenapa kau baca ke Allah Kenapa? Ah, tak tahu lah ada perbezaan ke pertama ke terima sabar. Itu mesti boleh ubah juga lah. Sabar kita, puluh, mabuklah, kan? kita kata, ya Rasulullah. Aku suka baca surah ini. Karena surah ini adalah mengandungi ialah tentang perkuatan akidah menerangkan sifat-sifat Allah. Menerangkan sifat-sifat Allah. Sebab itu aku suka baca surah ini. Aa, bila aku suka baca surah ini menguatkan pegangan aku. Ha? Kanis surat ini menerangkan sifat Allah. Lalu akhirnya Rasulullah dia, pada datang ilham kepada Nabi Sallam. Allah Taala sa tersenyum, ha? tersenyum, berdegil jawab pale lagi. Abjad ha, ni, ha, dia. Ha, tapi kita walaupun wa adabnya, lah. kita baca polah sebab. apa Jawab jirila itu mahu jawab jirila tu ini. Jawab jirila. Baik, kembali. Ayam. Penting, kau penting, kau simak. Okay. Abis. Atau pertama kaum muslimin dan muslimat keliau nak tahu orang menjadi wa ja'ilaku da ta'uni fi salat dan menjadikan sembahyang itu sebagai penenang jiwa. Baik. Disebut dalam satu hadis, ada surah Al-Hijr. Kata tuan balik, tengok pada surah Al-Hijr. Ayat penghujung kan. Allah Taala beri galakan.